Afortunadament o desafortunadament, segons com es miri, no existeix un manual d'instruccions per aprendre a ser pare. Una de les qüestions que més amoïnen els adults, que són pares, és decidir sobre l'educació dels nostres fills, ja que és una cosa molt important que marcarà el seu creixement i la seva formació. És per això que hem d'intentar no equivocar-nos a l'hora de prendre aquesta decisió. Però quina és la millor educació pels nostres fills? La veritat és que és molt difícil saber-ho, però les trobades, visites i jornades de portes obertes que organitzen els centres educatius poden ser eines que ens poden ajudar a triar millor. Precisament, aquest mes de febrer s'han fet públiques les dates de les jornades de portes obertes de les llars d'infants i dels col·legis de primària, secundària i batxillerat del districte Sant Andreu i dels altres districtes també de Barcelona. Jornades de portes obertes que estan previstes durant els mesos de febrer, març i també abril. Els familiars, per tant, podran conèixer els entorns educatius de cada centre de cara a la preinscripció escolar per al curs 2012-2013. En la secció del reportatge parlarem amb els directors de l'escola Ramón i Cajal, l'Institut Doctor Puigbert i la Llar d'Infants al Tren, perquè ens expliquin com es desenvoluparan les jornades de portes obertes dels respectius centres i ens expliquin també altres qüestions referides a la seva oferta educativa i al seu funcionament. Doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble, qui us parla i acompanya, Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia?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 I comencem parlant dels treballadors del concessionari Opel j que continuen a l'espera d'un possible aero. Els treballadors del concessionari Opel j a de l'Avinguda Meridiana van a treballar encara on no hi ha feina per fer. L'activitat de l'empresa està aturada sense que hi hagi tancat. Els propietaris estan a l'espera que es resolgui l'expedient de regulació d'ocupació que van presentar fa dues setmanes. Aquest és el segon aero que presenten. L'administració ja els demana un al mitjan de novembre per un defecte de formes.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 I parlem del taller de músics que es converteix en la tercera escola de música superior de la ciutat. Un espai de 1.300 metres quadrats és tot el que necessitava el taller oficial de músics per convertir-se en una escola superior de música oficial. Aquest va ser l'únic requisit que els va exigir el Departament d'Ensenyament quan el 2006 van fer els primers tràmits per aconseguir-ho. D'alumnes ja en tenia, i molts. De fet, va ser la voluntat i la necessitat dels seus propis estudiants d'obtenir un títol oficial el que va empènyer Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, i la directora Blanca Gallo va convertir el taller en una escola superior. També disposaven ja d'un bon alenc de professors que podien ensenyar música moderna, jazz i flamenc. Els tesi itineraris que s'imparteixen actualment. Encara més, en 90% dels professors que va contractar l'SMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'àrea de flamenc modern i jazz, quan es va crear, Catalu... quan es va crear, um, s'havien format al taller. Assigura Cabrera ja que eren pràcticament els únics que tenien aquest tipus d'experiència docent a Catalunya i fins i tot a l'estat. Pel que fa al programa educatiu, pocs canvis s'han hagut de fer al que, que el Tallesses és un home grau superior. Segons la directora, només s'han hagut d'afegir algunes matèries de coneixements culturals. Així que només els faltava el lloc, i el van trobar gràcies a l'anterior delegat de cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí, que els va proposar de cedir-los durant 15 anys la tercera planta del Centre Cultural Camp Fabra, que ja és la seu de la Biblioteca Inés Iglesias i que es troba a la planta baixa. Precisament, la principal dificultat que hi havia arquitectònicament parlant per adequar aquella nau única de 1.300 metres quadrats era el fet que a sota hi hagués una biblioteca. Les obres han costat 2 milions d'euros, de la meitat dels quals s'ha fet càrrec la Fundació Taller de Músics. L'Ajuntament hi ha posat mig milió i l'altre mig l'ha invertit CaixaBank a través d'uns acords de l'obra social i cultural que té amb la Generalitat i un any després de l'inici de les obres s'ha pogut inaugurar la tercera Escola Superior de Música de, de Barcelona, taller de Leda músics ESM que s'afegeix a, a l'ESMUC, l'única pública que existeix i al Conservatori del Liceu. L'escola consta d'una vintena d'aules entre cabines d'estudi individuals, aules de tècnica corporal i dansa, laboratori, aula de cambra, d'ensenyament instrumental, de cor i orquestra, a més de l'auditori que de moment fan servir 120 alumnes, uns 40 per curs, però que té per capacitat per a més de docents. I atenció perquè continua el cicle de cursos Guerrilla, Tàctiques per a la Microcultura. Això es realitza a la Nau Ibenoff. la Nau Ibenoff, al carrer d'Hondures, número 28, us ofereix el cicle de cursos Guerrilla, Tècniques per la Microcultura, amb una segona sessió, la d'avui sobre territori i participació. El cicle, organitzat per Trànsit Projectes i Nau Ibenoff,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 Així, el cicle realitzarà un divendres al mes fins al mes de juny. Les dates previstes inicialment són avui, la que es realitzarà aquesta mateixa tarda, el dia 23 de març, el 27 d'abril i el 15 de juny. Hem de dir que aquesta segona sessió de, de guerrilla, Tàctiques per la Microcultura, està destinada a conèixer el territori i la participació. I és que els assistents a sessions anteriors tenen un 10% de descompte i la participació és el concepte més desgastat que hi ha en l'àmbit de la gestió cultural. S'ha fet un ús excessiu en la definició dels projectes, s'ha elevat a nivell de paradigma i s'utilitza com a indicador d'èxit o fracàs si els números són grans o bé petits. Cal retornar al concepte al seu lloc. Volem aprendre com s'està desenvolupant la relació dels projectes culturals amb el territori i com podem fer que sigui una relació bidireccional. Com implicar la comunitat en les programacions culturals? Com realitzar processos co col·laboratius, cooperatius o co-creatius, co perquè els projectes no poden estar allunyats dels seus entorns ni desvincular-se'n? Podem fer territori sense participació? Per això, en aquesta segona sessió del cicle Garrilla, Tàctiques per a la Microcultura, parlarem de territori i del que això implica. Doncs el preu per la sessió és de 30 euros, que s'inclou al, al dinar, i si voleu més informació i inscripcions podeu adreçar-vos al mail formació arroba nauibanov.com Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui Ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè tal com ens comentava abans la Cristina Paniello a a través del seu editorial, doncs avui volem parlar de les escoles. Volem saber de quina manera doncs, el, els pares poden inscriure els seus fills als diferents centres escolars que hi ha al nostre districte, tant a Trinitat Vella com a Sant Andreu. Això ho farem d'aquí uns moments. No està sol desperta el nostre amor Espertar Amb mi. Si quan amb ves'ides dels mals moments i sent calor tornem a començar una altra cosa Abans sempre feiem l'amor perquè ara no podem fer-ho tan fàcil Si hem passat ales. Deixem-nos dur per l'aire per tornar a començar una altra cosa. Els dos junts, si marxem amb tots dos i fer un viatge ben lluny per estar tots dos sols com abans els dos junts. A l'altreja corre al teu davant, no deixis perdre el que has lluitat amb mi. una altra cor. No estàs sols, formació més acurada del districte de Sant Andreu, a ah, tot un poble. Molt bé, doncs continuem i tal com us informàvem, doncs, avui la Cristina Penella ens ha preparat un ampli reportatge sobre les diferents escoles i de quina manera doncs, els pares o mares es poden inscriure els seus fills en aquestes escoles. Doncs sí, la setmana passada es van fer públiques les dates de les jornades de portes obertes dels centres de primària, secundària i batxillerat del districte Sant Andreu i de la resta de districtes de Barcelona, previstes durant els mesos de febrer i març. Les jornades de portes obertes de les llars d'infants municipals estan previstes pel mes d'abril. Agafeu paper i bolígraf i preneu nota. Són 19 escoles públiques del districte Sant Andreu que obren les seves portes al públic. Només en destacarem algunes, com l'escola Baró de Viver, l'escola Bernat de Boil, l'escola de Congrés Indians, l'escola Ignàs Iglesias, l'escola Emili Juncadella i l'escola L'Estel, entre moltes altres. Hi ha sis instituts públics que obriran les seves portes en els propers mesos de febrer i març. Apunteu l'Institut de Puigbé, perdó, Doctor Puigverd, el Joan Fuster, l'Alzina, el príncep de Viana, el Cristòfol Colom i el Josep Comas i Solà. I només hi ha un centre d'ensenyament artístic i musical al districte Agafasi Jornada de Portes Obertes, el EASD Jotja. I per últim hi ha 12 centres concertats que també faran de jornades de portes obertes, entre els quals ons hi podem trobar el Gavina, el Jesús Maria, l'Esperança, el de Mare de Déu dels Àngels i el de la Sagrada Família. No deseu el paper i el bolígraf perquè ara també us farà falta. Anoteu el nom de l'escola Ramon i Cajal, ubicada al carrer Mare de Déu de l'Orde, número 25. Segurament us soni perquè es troba al barri de la Trinitat Vella. Avui mateix, a les 5 de la tarda, aquest col·legi obre les seves portes perquè la gent conegui les etapes d'educació infantil i primària que imparteix, la seva línia pedagògica i les seves instal·lacions. Si per alguna cosa despunta, són pels seus programes innovadors. El projecte educatiu de llengües estrangeres estimula la parla anglesa dels alumnes de primària i també de parvulari. I el projecte bibliotecaescola.edu, que pretén ser un espai d'aprenentatge on l'alumnat i el professorat poden trobar tot tipus d'informació, en diferents tipus de suport. Per conèixer com es desenvoluparà la jornada de portes obertes del Ramon i Cajal doncs, i per saber també més detalls sobre els seus projectes educatius, dels que ara doncs en parlàvem, eh, entrevistarem amb el, eh, el seu director, Fernando Martínez. Eh, hola, molt bon dia. Bé, doncs sembla que mm, no hi ha no està disponible aquesta trucada. Intentarem de contactar novament amb ell perquè eh, ens ofereixi doncs, la seva visió de, de quina manera doncs, es poden apuntar els nens i nenes d'aquí de, del barri de la Trinitat Vella en aquesta escola, en el Ramon i, i Cajal. Doncs comentar-vos també que tenim dues vies de contacte. Una és el número de, de telèfon, que és el 9334567. 6454, i l'altre és el nostre mail, que és informatius arroba rtb, baixa, Ara continuem amb el reportatge. Eh, ara parlarem amb el director del Ramon Cajal Fernando Martínez. Hola, molt bon dia. Hola, que tal? Bon dia. Ens podries explicar el plàning de la jornada de, de portes obertes que es preveu aquesta tarda? Eh, sí, mira, nosaltres cada any fem una reunió informativa... Uh -huh. per a les famílies que estan interessades en matricular eh, els seus fills, filles, aquí al centre. Per tant, a partir de les 5 tindrem una, una reunió per explicar una mica què és l'escola, eh, els aspectes generals de l'organització del centre i també per explicar què és la preinscripció, eh, quin, quin és el calendari que està previst, etc. mm uh -huh quins són els principis pedagògics i els valors humans o socials que fomenteu des del vostre centre? Bueno, la nostra escola és una escola pública per tant uh -huh. és de titularitat del Departament d'Educació eh, i som una escola, no podíem ser d'una altra manera oberta i acollidora uh -huh. el nostre projecte educatiu es eh, ja caracteritza perquè, perquè la missió nostra és educar alumnes nens i nenes eh, i educar-los perquè puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats. Eh, volem també que la nostra escola sigui un centre integrat a l'entorn, uh -huh. que els nostres alumnes assoleixin un bon nivell de coneixements, però especialment d'habilitats i de competències. I sobretot, sobretot volem donar resposta a les expectatives i a la confiança que les famílies dipositen en nosaltres, perquè... Són ells, els que porten els seus fills, filles aquí perquè entre ells i nosaltres els hi puguem educar. Uh -huh. Abans comentàvem el projecte d'innovació educativa de llengües estrangeres que impartiu. Sí. Una de les coses més positives d'aquest projecte és que s'introdueix l'anglès a partir de P4, de sí. forma molt lúdica. De Correct. quina manera s'aconsegueix que l'aprenentatge de la llengua anglesa doncs, resulti tan divertit i tan, i tan amè? Doncs pues mira, eh, bàsicament a partir de, de, de dues coses. La primera és dissenyar unes activitats adients a, als alumnes a els que van adessades, i la segona és eh, fer una immersió en llengua anglesa eh, per part de la professora uh -huh. això, eh, això fa que s'obtinguin uns resultats eh, excel·lents nosaltres som hem estat eh, triats ara pel departament com una escola eh, que té una, una pràctica educativa excel·lent per uh -huh. poder mostrar altres escoles en aquest aspecte de llengües extranjeres. Mm -hmm. Referent a l'altre projecte educatiu que també impartiu, el projecte Ponedu, eh, fins a quin punt creieu que és important que els més petits aprenguin a usar l'eina de l'ordinador per cercar informació i investigar? Bueno, és, és fonamental. Mm -hmm. És fonamental des de l'entrenament, des, de, des de petits a, a les noves tecnologies, és fonamental perquè eh, bueno, els resultats eh, són evidents quan has començat... a eh, des dels 3 anys, a fer servir l'ordinador. Nosaltres, per exemple, tenim eh, pissarres digitals interactives a totes les aules uh -huh. i tenim eh, el centre cablejat, ordinadors també a totes les aules, internet, eh, aula d'informàtica específica, en fi, uh -huh. tenim una bona dotació. Uh -huh. eh, els darrers anys el departament s'ha quedat una miqueta eh, amb la retallada s'ha quedat una miqueta curta eh, de fons, però, bueno, amb eh, Francament, estem satisfets amb el camí que hem recorregut. També amb l'ajuda de l'AMPA, eh? això també s'ha de dir. Uh -huh. No estaríem aquí sense l'ajuda de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. Uh -huh. Els pares que vinquin avui a la jornada de portes obertes del Ramon i Cajal i un cop marxin de l'escola doncs creien que, que aquesta és la més adequada pels seus fills, quins passos han de realitzar per preinscriure'ls de cara al curs vinent? Bueno, el que han d'estar és molt pendents de les dates i del calendari de preinscripció. El primer que han de tenir en compte és que uh, han de fer la sol·licitud de preinscripció entre el 19 i el 30 de març. Uh -huh. I a partir d'aquí està molt atents a la resta de calendari, que és que el dia 17 d'abril es publicaran les llistes amb el barem que han obtingut. Uh -huh. Si ells creuen que no estan ben baremades, les seves sol·licituds, podran fer una reclamació entre el 18 i el 20 d'abril. Uh -huh. El dia 25 d'abril es publicaran les llistes baremades, un cop resoltes les reclamacions, i finalment el dia 18 de maig es publicaran les llistes d'admesos. Uh -huh. eh? Aquest és el calendari i, bueno, bàsicament, les famílies han d'estar molt atentes a cadascuna d'aquestes de, de fites de, del calendari. Uh -huh. Doncs sí, sí, eh, els recomanem que estiguin pendents del calendari, si volem preinscriure doncs, els seus fills al eh, Ramon i Cajal. Doncs engresquem a totes les famílies a a les 5 de la tarda d'avui, doncs, ben puntuals, s'apropin doncs, a l'escola Ramon i Cajal i que puguin apreciar doncs, personalment doncs, la qualitat educativa i també humana d'aquest centre. Fernando Martínez, eh, li agraï moltíssim doncs, la seva atenció. Moltes gràcies. A a Sant Andreu trobem una allau de centres educatius, públics i concertats que obriran els propers dies les seves portes. Seria impossible, per mancar de temps, reproduir tota aquesta llista, però torneu a agafar eh, una altra vegada el paper i el bolígraf perquè en pugueu anotar alguns. L'Escola Can Fabra, l'Escola Toro Blau, l'Institut Doctor Puigverd... Escriviu sobretot aquest últim institut que acabem d'anomenar, l'Institut Doctor Puigverd que porta ja 20 anys impartint la secundària i el batxillerat. A més de l'oferta educativa, aquest col·legi ofereix una personalitzada orientació acadèmica als alumnes de cara al seu futur universitari i un gran ventall d'activitats extraescolars, vinculades a la música, a la dansa, al teatre i als esports. Aquest dissabte 25 de febrer, 12 del matí a la 1 del migdia, es celebrarà la Jornada de Portes Obertes d'aquest institut, en la qual hi estan convidats tots els alumnes d'ESO i batxillerat, i també els seus familiars. És una... És una molt bona oportunitat per visitar les seves instal·lacions i saber en què consisteixen els seus programes i projectes educatius. Eh, ara, en uns, en uns momentens, podrem parlar amb Montserrat Siuró, que és directora de l'Institut Puigverd i és la persona que ens aportarà doncs, més informació de primera mà sobre, sobre aquest centre. Sobre l'escola Doctor Puigverd. Exacte, sobre l'escola Doctor Puigverd a veure si tenim la possibilitat de poder parlar amb la seva directora que ens ofereixi aquesta informació. Recordem que hi ha 19 escoles públiques del districte Sant Andreu que obren les seves portes al públic durant els mesos de febrer i març i, i, bueno, i després també n'hi ha sis instituts públics que també faran també jornada de portes obertes, només un, eh, centre d'ensenyament artístic i musical del Districte de Sant Andreu que també farà també jornada de portes obertes, que és Alia, es a i per últim, doncs, tots centres concertats que també faran jornades eh, de portes obertes. Doncs, i sí, la veritat és que hi ha un llistat eh, força uh -huh. important d'escoles i hem de dir que eh, són les escoles de Sant Andreu que estan repartides en diferents barris, com per exemple, a eh, Trinitat Vella, Sant Andreu, Mm, sagrera a eh, Bon Pastor, Baro Ibé. Mhm. Congrés Indians, eh, sí, uh, Congrés Indians mm, i Navas, que saron els set barris Exacte. que conformant el, el nostre districte. Doncs, eh, tenim la possibilitat de parlar d'aquí una estona amb la responsable de la la directora de l'escola Dr. Puigberg que serà qui ens oferirà la següent informació mm, Aprofitem aquests minuts per comentar-vos doncs, que tenim un número de telèfon al qual us podeu adreçar per fer-nos arribar doncs, tots els dubtes, queixes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió sobre els diferents temes que podem tractar en aquest programa i també informar-vos que tenim un, un mail que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, cpam, un mail al qual us podeu adreçar. Fem una petita pausa, tornem tot seguit. Fins ara! Sona 24 horas! Radio Ritmitate i on la amb els cinc sentits. Radio Ritmitate, Bella Nora, ets tu Andreu de Palouat. Radio Ritmitate, Benya. Sents si i amb el sol. A mi també he vist tot, va fer un oi, la camp, music i saba. primera emisora local d'ós i música electrònica de Barcelona.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 La informació més acurada del districte de Sant Andreu A ah, tot un poc. Doncs ara sembla que sí que tenim disponible aquesta connexió Sí? Hola, eh, parlem ara amb Montserrat Sioró, directora de l'Institut eh, Puigbert que és la persona doncs, que, ens, que ens aportarà informació de primera mà sobre, sobre aquest centre Hola, molt bon dia Montserrat Hola, bon dia ens podries explicar en quins temes centrarà la jornada de portes obertes aquest dissabte? Sí, aquest dissabte doncs, tindrem la jornada de portes obertes eh, uh -huh. de les 11 fins a la 1. Uh -huh. Una mica el que farem, el programa que pensem fer és eh, explicar una miqueta el funcionament doncs, i després doncs, que vagin passant per diferents instal·lacions que tenim a l'Institut i veure doncs, què s'hi fa, com, com s'aprofita, etc. Tenim un, tot un recorregut perquè els pares eh, puguin anar veient el funcionament habitual de l'institut. Com hem dit, aquest dissabte, 25 de febrer, es fa la jornada de portes obertes del vostre centre, però la setmana vinent, del 27 de febrer a l'1 de març, hi haurà també reunions amb les famílies per atendre les seves preguntes sí, i sí, explicar-los si no, el funcionament del ja centre. De dilluns a dijous, uh -huh. eh, atendríem a les famílies que vulguin doncs, més aclariments o, uh -huh. o que vulguin una atenció més més particular. Uh -huh, més personalitzada. Uh -huh. Educar a un adolescent és una tasca eh, compartida entre l'escola i els pares, eh, però quin tipus de suport educatiu oferiu a les famílies? A veure, nosaltres... De fet, m'agradaria explicar doncs, que el doctor Puigbert, uh -huh. eh, que en aquests moments tenim 450 alumnes, eh, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, uh -huh. comencen doncs, sent encara molt nens i molt nenes, i doncs, en 4 anys diríem que se'ns transformen es, i se'ns fan gairebé homes i dones. No? Llavors és un moment dur, difícil, tant per ells com per les famílies, mm -hmm. perquè és aquell moment en què es comencen a distanciar i, bueno, i és difícil no? com a mare o com a pare doncs, veure que el fill se't fa gran, de cop i volta li diem que és molt gran, de cop i volta li diem que és massa petit, i és aquell moment difícil, però també molt emocionant. Uh -huh. I això és el que nosaltres podem viure doncs, cada any i cada dia. I amb les famílies tenim moltes ganes de treballar conjuntament, perquè és evident que nosaltres tenim uns di... unes uh -huh. hores aquí les... els alumnes, però després la, la família, doncs, eh, hem d'anar a la una, vaja. Nosaltres uh -huh. intentem doncs, fer vàries reunions, tant a nivell de grup, com a nivell individual amb les famílies, uh -huh. uh, els atenem personalment, normalment, quan fem la matriculació, perquè ells també ens puguin explicar doncs, el, el que ells tenen, el que ells temen, el que els amoïna, uh -huh. i els hi podem aclarir. Sí, és molt important tenir aquesta doncs, orientació també doncs, cap als familiars. Des de que bueno, des de fa ja un temps, temps participeu en el programa Projecte Agenda 21, que és un sí. programa que lluita doncs, per Bueno, per crear un món millor i més sostenible. Com apliqueu aquest projecte referit a la natura i a la sostenibilitat en el vostre institut? Nosaltres tenim una comissió de l'Agenda 21 que uh -huh. que la lidera la Isabel, que és la professora de, de, de Geologia, de Ciències, i uh -huh. llavors hi ha tota una colla d'alumnes, de, de més petits i de més grans, que voluntàriament s'apunten a aquesta comissió, uh -huh. i llavors treballem tot el que és la, la selecció de dels rebutjos, uh, després treballem, tenim, tenim un pati molt bonic i llavors treballem uh, el fet de tenir diferents plantes autòctones del país, com les hem de cuidar, com les hem de tenir. Llavors una miqueta pretenem doncs, que a partir d'aquí doncs, els nostres alumnes siguin més cívics. També aquest any nosaltres sabeu que a l'ESO hi ha nens que fan religió i altres nens que fan alguna activitat alternativa en aquesta religió doncs aquest any a quart els nens que estaven fent alternatives religió també han estat treballant en el tema d'agenda 21 i si ho voleu veure doncs, tenim una web de l'agenda 21 uh -huh. que podeu consultar que és uh, volem l'institut puigverd.net uh, Puigverd, no? uh -huh. però per la gent així que no... no gent... Punt net, jugant, doncs, que el volem net Exacte, exacte, més, exacte Exacte. I bueno, aquest any, per exemple, ens va venir el, el, el camió de recoll, recollida selectiva al punt mòbil uh -huh. i vam estar treballant doncs, amb tots els nens de l'institut. Bé, jo penso que de mica en mica ens hem d'anar conscienciant doncs, de que, de que hem de tractar millor el nostre planeta. Doncs cert que sí. I a més és una proposta doncs, molt, molt constructiva doncs, pels alumnes. Una altra de les coses també molt interessants també que promoveu és el caire didàctic de les assignatures. Ens podries explicar quines són aquestes activitats didàctiques que feu? No et sento, perdona. Ah, no, dic que una altra de les coses molt interessants també que promoveu és el caire didàctic de les assignatures. Ens podries explicar de quina manera apliqueu aquest caire didàctic a, a les assignatures del centre? Bé, depèn. Depèn de les matèries. Uh -huh. De totes maneres, nosaltres intentem doncs, que, per una banda... Uh, l'alumnat pugui viure les coses. Doncs nosaltres tenim, afortunadament, unes instal·lacions doncs, doncs ben equipades. Doncs tenim uh -huh. uh, els nanos, quan estan fent ciències, doncs poden pujar uh, als laboratoris uh, i practicar i veure-ho de primera mà doncs, tot allò que estudien a nivell teòric. Tenim tres aules d'informàtica on es treballa molt a nivell de noves tecnologies. Uh -huh. Sí, a les aules de primer doncs, uh -huh. també tenim les pissarres digitals amb les qual també podem treballar fàcilment doncs, uh -huh. amb, amb l'aspecte digital i després, bueno, depèn de les assignatures, també tenim els tallers de tecnologia que avui hem tingut la visita, però aquests dies tenim la visita de les escoles de primària escrites uh -huh. i ens han vingut a visitar els alumnes de sisè de l'Ignasi Iglesias. I han pogut veure, i els sorprèn molt, perquè a primària no en fan, doncs, la assignatura de tecnologia. Uh -huh. I han pogut veure, doncs, bueno, com, com es treballava, doncs, amb el plàstic, amb la fusta, com anaven treballant, doncs, diferents circuits. Uh -huh. Vull dir, una mica es tracta de treballar i que els nens, doncs, el que més recorden és el que han fet i el que han tocat. Uh -huh. Precisament parlant sobre les noves tecnologies també s'han doncs, obert també com blocs no? o Sí, o nosaltres web, no, a la nostra pàgina sinetres. web doncs, si, eh, veureu que hi ha moltes informacions i una d'elles és el bloc de blogs i a dins hi ha diferents uh -huh. blocs de, dels diferents departaments uh -huh. i hi ha alguns doncs, que, bueno, que estan creats tot per els mateixos de tipus, de matemàtiques, d'anglès, sí. de llengua catalana Anglès, per exemple, podeu consultar que nosaltres ara el dia 10 marxem cap a Alemanya, perquè fem un intercanvi amb els nois i noies de quart en un institut d'Alemanya. Mm -hmm. Ells estudien llengua castellana, llengua espanyola, i llavors diríem que la llengua eh, comuna per poder-se parlar, doncs, és l'anglès. Mm -hmm. I aquest, sí. aquest intercanvi ja fa un parell d'anys que el fem, i és, realment és, és d'aquestes coses que són molt agradables perquè els nens aprenen a altres cultures, mm -hmm. eh? han de viure a casa dels altres nens quan els nens alemanys venen aquí doncs, viuen a casa dels nostres i realment doncs, són unes experiències que això uh -huh. per més classes que fagis <ríe> que no s'aprenen no? no doncs moltes gràcies Montse Siuro per atendre'ns i esperem que el dissabte doncs, el segon dia festiu el, el doctor Puigverd doncs, s'ompli de gom a gom entre I jugues i, i pares I tant, i tant. No recordem esperem, no que el centre es troba al passeig Santa Coloma número 4654 sí no? Doncs, animem a tots els oients que vulguin apropar-s'hi i moltes gràcies per, per la seva amabilitat. A vosaltres, gràcies. Gràcies. L'educació dels infants no comença en l'escolaritat, com alguns pensen, sinó en la infantesa, és a dir, a l'escola bressol. És per això que és important que els pares, abans d'inscriure els seus fills, sapiguen en quines mans els deixen i vagin a visitar aquests centres. A partir de mitjans d'aquest mes d'abril, vuit llars d'infants del districte Sant Andreu faran jornades de portes obertes. Ara és moment de tornar a agafar de nou el bolígraf i el paper per prendre nota. Atenció, són el Caminet del Bassós, el Palomar, el Parc de la Pegaso, el Tren, Icària, la Filadora, les Quatre Torres i Manigua. No cal anar gaire lluny per trobar bones escoles bressol. Dins del nostre barri n'hi ha un munt, com és el cas de la llar d'infants municipal al Tren, que es troba al carrer Palafrugell número 4. Tot i que encara falta una mica, està previst que el 17 d'abril obri les seves portes a les famílies, de 10 del matí a 11 del matí i de 4 a 5 de la tarda, a més de les visites concertades. Aquesta escola té nou grups de nens, dividits en edats, cada un dels quals té assignat un tutor i compta més amb el suport de dos educadors. Però per tenir més informació sobre la jornada de portes obertes del tren, parlarem amb la seva directora, Chayo Ihea, amb la que també parlarem sobre la importància que juga l'escola Brassol en general en el creixement harmònic d'un nen. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Imagino que en la jornada de portes obertes fareu un recorregut per les instal·lacions del centre. Com bueno, és la distribució? Clara, suposo que entre altres coses una de serà doncs, fer el seguiment per les instal·lacions. Com és la distribució tots espais de, del tren? Bé, bueno, en aquest, eh, aquest curs hem començat un, una estància en un edifici nou uh -huh. on antiguament s'ubicava l'escola Bressol. Eh, He estat un par d'anys mentre feien el nou edifici en Barracons i ara ja hem tornat al nou edifici, nou edifici que compartim amb el cap de Trinitat Vella. Uh -huh. Llavors tenim una distribució molt subgènere en quant a que totes les aules donen a un pati, un pati molt gran, uh -huh. Tenim nou aules, és un col·le molt gran en aquest moment i, bé, bueno, tenim tota la part de, que són aules que donen a pati la part de serveis donen a la part de darrere que està al costat de la piscina d'aquí de Trinitat Veia uh -huh. Tenim, ja dic, nou aules una per a bebès de quatre mesos fins a un any quatre uh -huh. aules per nens de un a dos anys i quatre aules per nens i nenes de dos a tres anys uh -huh. Tenim un pati molt gran, per lo que s'acostuma a tenir, un pati en el què els nens poden gaudir d'activitats i llocs a l'aire mm -hmm. eh, lliure, tenim arbres en el qual podem contactar amb la natura mm -hmm. i totes les aules comuniquen directament en el pati. Mm -hmm. Després, les aules de bebès, que anomenem les aules de 4 mesos fins a un any, mm -hmm. són espais que procurem que siguin molt acollidors, molt segurs, que procurem mm -hmm. el benestar de de dels nens. No? Uh -huh. Després, les aules de 1 o 2 anys uh -huh. estan pensades per, i organitzades també per atendre aquelles necessitats de lloc, de descoberta, de relació entre infants. Uh -huh. I ja les aules de 3 anys habitualment les tenim distribuïdes per zones de lloc, uh, per racons, uh -huh. que permeten pues, això, la interacció i la descoberta d'aquestes capacitats dels alumnes. Uh -huh. Tenim un servei de menjador, la, uh -huh. tenim un servei de cuina, perquè la cuina la no fem directament aquí a l'escola, Uh -huh. i la major part dels nens dinen aquí a escola, dinen i berenen. I també bueno, tenim espais per fer la neteja, tenim una bogaderia, donat que aquestes criatures necessiten molta neteja. Uh -huh. Tenim també aules sal, o sala de mestres, on l'equip docents pues, de, pot preparar i treballar en, en equip sobre el tema de programació i de més. Uh -huh. Uh -huh les sessions són, són molt grans, molt eh, sí, en aquest moment és sí, com sí. una escola molt gran i, i uh -huh. eh a pesar de tot intentem que sigui molt acollidora. Eh, uh -huh. cosa més important és no que els grans volim que no els puguen coneixar totes les ja. famílies. Eh, perdona totic que la criterial del Departament d'Educació pel curs 2012-2013 doncs encara no ha sortit. Quins són els criteris generals d'admissió de l'alumnat que, que soleu seguir, més o menys? Bueno, eh, nosaltres com a escoles municipals tenim seguint com totes les escoles, seguint el mm -hmm. decret de, de la Generalitat de Catalunya, que encara no s'ha publicat el d'aquest any, acostuma mm -hmm. a publicar-se al sí. mes de març, una cosa així, a finals de març comença a mes d'abril, mm -hmm. i tenim dues bases fonamentals, hi ha uns criteris generals i uns criteris complementaris. Mm -hmm. eh, el criteri, l'any passat, eh, segons el decret de l'any passat, sí. el criteri de tenir germans al centre és el que dona més punts. Mm -hmm. Si alguna família té un fill aquí a l'escola, Seria il·lògic que un altre fill més petit no pogués venir a l'escola, però això les donen més punts. Després, uh -huh. el segon criteri és el domicili, el domicili habitual, que és el que li dona la proximitat. Uh -huh. I a vegades aquest, aquest criteri eh, no és el domicili habitual, sinó el lloc de feina. Si les famílies no. no viuen aquí a Trinitat Vella però treballen aquí, tenen menys punts que el de proximitat, però també té punts. Uh -huh. I finalment, eh, eh, si són de Barcelona però no viuen aquí, també hi ha menys punts per proximitat. Uh -huh. eh, uh -huh. També es compta la situació econòmica familiar. Si la família rep la renda anual de la, del PIRMI famós, uh -huh. doncs, també té una sèrie de punts. I així com també, eh, si tenen alguna disminució, tenen unes prioritats en els punts que es van afegint a aquests, en aquests criteris generals. Per desempatar aquests punts, eh, hi ha una sèrie de criteris complementaris, que és, uh -huh. per exemple, ser família nombrosa o monoparental, uh -huh. tenir una malaltia crònica de l'alumne o de l'alumne, sobretot de la preïdigestió. Uh -huh. La idea és que, si aquestes famílies tenen més dificultat, doncs, puguin tenir més accés a la... Uh -huh. a l'escolarització, que no és obligatòria però que ja està molt estesa. Uh -huh. eh, quin paper juga la vostra escola Brassol en concret en el creixement i l'educació de, de l'infant? Bé, bueno, nosaltres mm, pensem que ens caracteritzem per oferir fer a les infantes i a les seves famílies un context de desenvolupament d'afecte, de respecte on puguin sentir-se estimats, valorats i on puguem generar nosaltres com a educadors i educadores, podem generar expectatives grans respecte a les seves capacitats. Uh -huh. Penseu que hi ha una profecia que es compleix a si mateixa, que si tenim moltes expectatives positives, els nens uh -huh. progressen més que si tenen expectatives negatives. Uh -huh. Llavors, el treball en equip de les, educa... de les educadores i educadors és, per nosaltres és fonamental com una, és una condició bàsica per configurar això, aquests processos educatius. Mm -hmm. eh? Sempre han de respectar eh, el, el temps que cada infant necessita per recórrer eh, aquest procés de creixement d'aprenentatge. Mm -hmm. eh, per això en fem molta incidència en aquesta atenció molt individualitzada. Mm -hmm. penseu que eh, pues això coneixem eh, tots els nens, nenes, totes les famílies, papas, mm -hmm. mames, dies i jaios. Sí que acompanyen als nens a l'escola, els nens ja. a les nones. Mm -hmm. Hi ha una cosa molt important per nosaltres que és l'acompanyament a aquestes famílies, sobretot a les famílies que culturalment poden ser diferents a, a la nostra cultura i que necessita pues, un acompanyament de professionals. Mm -hmm. És aquesta la nostra i d'idea educativa. Uh -huh. Una mica parlant amb això també que està també mera dient, eh, dues de les condicions també, que els pares doncs, solen sol·licitar no? a una, una escola bressol és, és un procés d'adaptació natural del seu fill al centre i mantenir doncs, una comunicació freqüent amb els educadors del centre. Com respon el tren aquestes dues demandes? Doncs mira, una, una cosa molt important per nosaltres és que eh, nosaltres som, pretenem ser una escola molt oberta. Uh -huh. És a dir, eh, quan les famílies entren a l'escola, Eh, poden entrar en qualsevol moment respectant els ritmes de, de l'escola poden entrar i veure les seves criatures aquella pregunta de com m'agradaria veure què fa el meu nen a l'escola mm -hmm. habitualment lo poden fer és a dir, poden entrar, poden mirar, poden veure poden compartir amb nosaltres moltes vegades entren i es queden un rato mentre esmorzen o mentre desenvolupen qualsevol activitat sí, sí. però a més a més hi ha una comunicació diària i contínua mm -hmm. en, en aquestes famílies Diàriament tenim uns mitjans de comunicació ben, ben escrits, que cada dia diem si ha dinat, si ha dormit, quant temps ha dormit, si ha tossit, uh -huh. no ha tossit. Uh -huh. Però a més a més el contacte diari amb l'educadora, cada dia, quan acuguïs els nens, cada dia els tens. Uh -huh. Tenim unes reunions de, de grup, de cada grup, tenim unes entrevistes amb els pares, i aquesta comunicació és molt fluida. Uh -huh. Però a més a més el temps d'adaptació, jo deia que intentem respectar el ritme de cada nen, el temps que necessita cada nen, eh, quan nosaltres comencen el curs, no entrem directament i els deixem aquí abandonats, sinó que fem tot un procés d'adaptació a la nova situació d'aquesta criatura. Les criatures necessiten adaptar-se a un espai, adaptar-se a uns companys i adaptar-se a uns adults que estan en ells. Llavors, aquest temps d'adaptació dependrà, de, en cada cas, de com un nen es vagi trobant sempre demanem a les famílies que ens ajudin en aquest procés, que estiguin un temps en l'aula amb les criatures que després es vagin fins que no pugui dir adeu al papa a la mama a qui l'acompanyi que pugui dir-li adeu amb tranquil·litat i quedar-s'hi a gust quedar-s'hi segur amb nosaltres nosaltres fem que els papes col·laboren amb nosaltres, papas i mames mm -hmm. doncs molt interessant tot això que ens estàs explicant, Txallo eh, eh, moltes Charo, gràcies Charo. ah, perdó moltes gràcies no, per, per la seva atenció i, i doncs això esperem doncs, que al bueno, mes d'abril doncs, els pares doncs, vinguin a, a, a veure doncs, única la nostra L'única qüestió és recordar que som. el 17 d'abril uh -huh. fem dues sessions de portes obertes, sí. una a les 10 del matí i una altra a les 4 de la Exacte. tarda, que les fem horari escolar perquè els uh -huh. pares que estiguin interessats puguin veure com s'estan desenvolupant les sessions en aquell moment dins de l'aula. Poden doncs. estar al pati poden estar mm -hmm. prenent l'esmorzar. Mm -hmm. eh, és qüestió de que puguin veure per això ho fem en horari d'escolar. De... Doncs animem a tots els pares que aquí, aquí vagin el 10 d'abril de 10 del matí a 11 del matí de 4 de la tarda a 5 de la tarda a més de les visites doncs, també concertades que també n'hi ha. Sí, moltes quan gràcies. vulguin podem trucar i podem mm -hmm. demanar informació. Doncs moltes gràcies per la seva amabilitat. Moltes gràcies a vostès. Gràcies. Adéu, bon dia. Esperem que hagueu pres nota de les jornades de portes obertes dels centres educatius del districte de Sant Andreu i que tota la informació que us hem ofert doncs, us aclareix una mica més les idees i us ajudi a escollir a quina escola, institut o llarg d'infants voleu inscriure els vostres fills de cara al curs vinent. No desaprofiteu l'ocasió. Per conèixer les dates i horaris en què es poden visitar aquests centres podeu consultar el fitxer que trobareu a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona pertanyent a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat. El que també poden fer és adreçar-se directament al districte que es troba a la plaça Orfila número 1 uh -huh. i allà doncs, també els donaran informació de quins són els passos, quins són els tràmits que han de seguir per poder inscriure els seus fills a les diferents escoles o les, o les escoles de bressol que ja tenen eh, repartides per als diferents barris de, de Sant Andreu. Uh -huh. Ara fem una pausa, tornem tot seguit, ja directament amb la nostra agenda, ja és que volem recomanar-vos alguns dels actes que podeu assistir aquests dies eh, sense moure's del, del vostre barri. Això serà d'aquí uns moments. Atrapades en records que ja mai més oblidem la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc! Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, tal i com us dèiem, doncs entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda. Parlem del cabaret de poesia eròtica per amenitzar els dijous d'hivern al Sant Andreu Teatre. Cada dijous fins al 8 de març del SAT, Teatre de Barcelona, programa els gerir de les malícies de la companyia Teatre al Detall, un recull de poesia eròtica amb textos que van des de l'edat mitjana fins al segle XIX. A partir d'un llibre de Miquel Desclot, que duu el mateix títol, la companyia Teat de Detall presenta El gelí de les malícies, un cabaret que recull textos d'autors coneguts, cançons de Bordell o cabaret rec... o, o de taverra anònimes i que abarca des de l'edat mitjana fins al segle XIX. Goethe, Fontaine o John Donne són alguns dels autors que, com... que comprenen aquest peculiar recull de poesia eròtica occidental. Doncs una divertida posada en escena que juga un paper important a l'hora de dibuixar un cabaret fresc i amè que farà les delícies dels de... dijous d'hivern. Això és cada dijous a les 9 i el preu de l'entrada són 14 euros. Ara ens n'anem ja directament cap al centre Garcilaso. El centre Garcilaso recordeu que es troba al barri de la Sagrera i que realitza diferents activitats en aquest mes de febrer, com per exemple avui, a dos quarts de nou del vespre, dintre del cicle d'aventura i muntanya, hi ha quatre històries per a un sol Montblanc, de diversos autors. Doncs sí, eh, quatre històries per a un sol Montblanc, de diversos autors... Eh, bueno, es fa avui a les 8 i mitja del vespre eh, l'any 2011 quatre grups de cordadencs van atacar el cim més alt d'Europa amb diversos resultats per vies diferents, amb climatologies ben particulars una suma de vivències enriquidores en un cim ben estimat per tots els muntanyencs et convidem a compartir-les qui organitza doncs, aquest acte és el Centre Excursionista i Ecologista a Cordada i per a més informacions ens adreçar-vos a la direcció www.cordada.org i com que de dijous, dir-vos que continuar aquest debat cívic Estar Arto o Arta. Que es realitza com que de dijous a les 7 de la tarda i avui a l'espai de trobada. Um, està organitzat per entitat de joves artistes Estar Arto amb arroba i amac sis preguntes que són mil i unes respostes, fòrum d'opinió i exposició de temes actuals, els què, els qui, com, quan, per què i on, en temes com, per exemple, la banca ètica, la crisi o el metge ecològic. Recordar-vos també que hi ha un espai d'intercanvi cultural al mateix centre Garcilaso. Com cada dijous, avui la... de 5 de la tarda a 7 del vespre, treball en grup intercanvi d'idiomes, informàtica, crèdits de la universitat, etc. I un últim punt a l'espai lúdic del centre Garcilaso. Jocs a taula, ping-pong i futbolí, avui, eh, cada dijous, a partir de les 7. I ara parlem de l'exposició sobre la història de Catalunya que es realitza a, a Can Fabra. Personatges rellevants des dels segles XIX i 20 o dels Serrossoles, grup TAC, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Avui i demà, últims dies, des de les 10 de matí fins als 9 del vespre. El lloc és la sala d'exposicions... Uh -huh. i hem de dir que a la sala d'exposició es troba el centre cultural Can Fabre, carrer Segre 2432, al costat mateix de la plaça de Can Fabra i si voleu un telèfon de Can Fabra doncs és el 933600565, d'entrada és totalment lliure. D'altres informacions que us podem oferir a dia d'avui, doncs parlem dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder-les eh, informar sobre recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la tàrgia sanitària, l'educació i drets i deures de les persones aprendre idiomes, recerca de feina, com i on fer-ho, llei d'estrangeria, fer reglament, renovar el permís de residència, obtenir la, la, la nacionalitat, perdó, entre d'altres qüestions, i al final de la sessió doncs es lliurarà un comprovant d'assistència. La propera sessió es realitza el dimecres 7 de març, així que ja us hi podeu apuntar, i les dades de contacte doncs és la gent d'acollida Sant Andreu, la M Ollivan i el telèfon és el 6 eh, 648 191 666 i el correu en el que podeu adreçar-vos és acollida5@bcn.cat. I ara ens anem cap al Sant Andreu Teatre cap al Sad i em dediquen la Factoria escènica internacional, el que es coneix com a Fei us ofereix l'estrena d'una obra que porta per nom L'Ogret. Això és el Sant Andreu Teatre. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de febrer l'estrena de la representació de l'obra L'Ogret a càrrec de la Factoria Escènica Internacional i és un espectacle usat en un text premiat internacionalment. Susanne Lebeu, de maturga canadenca, signa aquesta història sobre el fill d'un ogre que lluita contra els seus instints. Es veu com l'autora vindrà a veure l'espectacle i l'exversió que es farà aquí. Per tant, aquest espectacle està recomanat tant per tothom i sobretot per nens també a partir de 7 anys. Ha estat a donar coproducció amb el Caer de Reus. I dir-vos que encara sou a temps per poder apuntar-vos al set de teatre. El set de teatre torna i ho fa en la seva novena edició. Fa concretament 9 anys que es va decidir encetar aquesta aventura escènica, 9 anys de tallers, 9 anys d'experiències, 9 anys de participació, 9 anys de compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. S'han abaixat els preus dels tallers, en guany el preu dels tallers és de 60 euros cadascun d'ells i si vens acompanyat d'un amic eh, pagaràs la meitat. Es manté l'opció de fer dos tallers a 100 euros i també els preus especials per entitats i associacions dedicades a les arts escèniques. Eh, tres tallers, dos espectacles, un dinar, tot inclòs en el preu. Encara es pot donar més? Doncs sí, obtindràs un diploma que acredita la teva participació a tallers o a tallers, segons el teu cas. Els tres tallers intensius estaran dedicats a control de so, a tècnica Alexander i al clown. Molt bé, doncs eh, també he de recomanar-vos una exposició de fotografia que es diu Naturaleza Subjetiva, es realitzar a la nau Ivanov, també recomanar-vos que passeu per la Biblioteca Iglesias Can Fabra al carrer del de, carrer del Segre número 24 que trobareu l'exposició fanzines art fotocopiat dels anys 80 fins ara. Recordem, Biblioteca Iglesias Can Fabra també eh, informar-vos que continua l'exposició escultòrica de Susan Assum a la nau Ibenoff que es diu eh, Frutos i que és una sèrie d'escultures fetes amb fusta i tècnica mixta això, doncs, hem de dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta i aquests doncs, són els apunts d'agenda que us havíem de donar ara, el dia d'avui. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a Cristina Peni per haver participat avui en el nostre programa, també a la Raquel Ballester, moltes gràcies per haver vingut, i a la Mari Carmen Aguilar, que avui sí que m'hem recordat el nom, eh? O sigui que <laughs> ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.